Gaukoen ere ikasen buleguetan gira ustaritzen eta hor sartu gira unai zubeldiaren buleguan. Zer da zure funktioa hemen unai mentoaz egunan? Egunan, beaz ni lehen mailako argitalpen arduraduna naiz. Egan nahi du lehen maila beaz irakaskuntzan. Lehen maila hunkitzen duten materialen argitalpen arduraduna. Ikasen... Beter ana ohi baita berasi kas materiala egitia. Zer da urtean ateratzen du zuen kopurua soin zaiten ala? De pense nous urte ta ba, hori da. Uh, lehen mailari dagokionez isatenaldi dira bospa xa urtean menturaz argitalpen. Ah, eh. A peu près gausa vera bigarren mailari dogokionez. Orgauko ana aipatuko duguna intxuzen da holako argitalpen bat. Abiatu sinutenadeia dola urte sometzu edo e Euskara duditzen dena, Simpliki, eh? Euskara lantzeko? Oida, Euskara irakasteko materialik ez baita edo ahas guti, ezteko ipar aldean, aldean badute, baina ez da gero hemen gobe arrei ahas Eta beraz, dola horre batzuk, hemen argitalpenak bultzatzeko bada argitalpen bat zorde bat, irakaskuntza sare guzietako arduradunekin, Eta xeaskaren galde bat izan zen, bez material bat sor uh, eh, gene esan. eta beraz jakielkanu uh, uh, hasi zen eta bi um, zazpian ateragin nuuen, beraz uh, euskara bat uh, deitu material hori Beaz, uh, uh, lehen ururttean baliatzen baliatzen aldena eta bede da uh, lehen mailagusiko, sailaren segita proposatzia. Beaz uh, gerostik reginelo segi ere sartu zen uh, ekipan eta beaz biak diakik eta reginek, pikoan ezagia dute berriketan segita, uh, Euskarabi eta uh, eskuliburua burua oaitxetan atera da, argitaratu da. Odan, ez dugu uh, oraino zabaltzen zeren eta gidaliburu bat uh, aterako baita ere Uh, hori nola balia uh, esplikatzen bera, irakasle entzat, eta bez gidariburu horretan izanen dira ere uh, USB-gako batean uh, beste balia bide batzuk, imprimatzeko fitxak eta ariketa fitxak eta abar, material gehiagria, eta behaz hori uh, istante primadera untan argitaratuko da, eta dena pikoan izanen delaik, hor duan zabalduko dugu material hori pentsatu den gizan, euskara bat bez bizatitan pentsatu da lehen partea baita zinez irakurtzen ikasteko, Hortan bere hortako jotaako pentsatu da, Album batitua zaio eta beraz album hori e, deskubritu hau e, ikasleek ikasten dute ere irakortzen. Eta gero ondotik bigarren partea pentsatu da e, utsailetik goiti edo e, ikaslek baddakitellan laikapres. E, Zifratzen, irakortzen, orduan gehi osartzen da, uh, ulehmen, uh, iztegi aberaste eta horako. Eta behaz, hori lehen urteko pentsatu da, eta guaiateatzen dena, zinez segida bezala pentsatu da. Jana idu, uh, diadaneko irakortzen, irakorketan, franko trebet diren uh, ikas lehenzat pentsatu da dela. Ideia da, albezain bat, edo, albezain, malgu izan dain, beste sailetan ere baliatua izateko. Eta kasuuntan, testuak eta dokumentuak dira, Oan, tematika batzuk, bat dira, zabalak, baina ez dute bortsaz lotura tinkorik batak bestekin, testu horiek, beraz berez baliatzen aldira, irakasleak iten aldu hor, bere, bere autuak iten altu, bere moldaketak, eta gero harriketetan ere, eta gidan, Horiek lantzeko moldeak proposatua dira uh, ikaslean ba, ik mailaren arabera ere. Eta beraz, uh, uh, gaibera molde desberdinaz lantzeko uh, ikaslean beharen eta mailaren arabera. An, egia erran, hasten uh, da iraileko behaz udazkenetik, behaz era, lehen garaia deitzen duguna, hemen lehen garaiaak bat du uh, loturazerbait uh, udazkenarekin, Eman dezaun, gero, albesein bat ez mota ematen ere entxeillatu gira, behaz bat dira ipuin, e, olerki, baina ere dokumentu, hemen eman dezaun, e, xagarri buruz, e, xahar nua, xahar juxa eta egin. Eta beraz, irailian hasten baita eskola auktia, behaz hori lagazken ari lotua, eta gero, bigarren garaia e, finitzen delaik, behaz holen zero, heltzen e, baik ira niguari buruz, ondotiki jauteri negua eta gero jauteri ikasturtia ritmo edo ara ez, ez batzuk ematen dizkietan garai horiek ikasleek ez hautzen bait dituzte ara hortan ere oin hartuta eskubiburua Hotean, ikusten dira, eh, tekstu biziki koloretsuak, atxegina da, laike, eh, bada denetarik, ipuin, eh, ikusten dira, jiko, eh, artikuru eh, musikat aldeak, eh, lenguak, oraikoak, eh, eh, horiek guziak, hautatuak eh, izan dira nahitarat tarat, pentsen aldetik, ere? Ba izin, zantxiatu gira, uan, geien geiena ipagaldeko batua deitzen den hortan eh, <laughs> egina da. Uh, geo Badira ere, al, alere, uh, badakigu eman dezan literaturan esk, eskaintza hainitz badela egualdean. Eta beraz, uh, oktara buruz ere uh, joateko, badira ere uh, obra, eh, ergelan zen izahara, obra ausobat uh, gehiobaldeko Euskaran idatzia, unten lan, uh, lan dena, eta gero, ba, ideia zen, alere, uh, Hemen egotzia, ipagaldean, adibidez, iauteria ipatzen delaik, aipatzia, emengo kaskarotak, aldizkariak ipatzen delaik, bai, eman dugu behiako artikulu bat, mainan ere, egiakoa, horreka bat atxematzen, entxiatzen gira beti. Eskoletan izanen dela, zer da, ikasle bakotsak badu olakoriburu bat? Bai hori da, pentsatu da behaz eskuliburu bat uh, ikasle makotxain dako, eta gero, lehen egan bezala, irakasleak izain du bere gida, gitaikin betan ere USB-kako bat, eta haktan atxamanen ditu gero, zeh eta untan uh, ez baita idazten, eskuliburu untan ez da, ah, ez ez da idazten, ez da, ez da bat eskuliburua da. Eta beraz, uh, irakaslearen gain izain da gero, edo interesatzen zaizkion fitxak uh, imprimatu, fotokopiatu, eta, eta banatzia, eta beraz, haietan posilea izan dute ikasleak idaztea. Liburu hori pentsatu bada uh, ikastegietan egoiteko, agian luzaz, uh, franco dorpea baita eta ez baitugu uh, menturaz uh, biagoizian horakoik behiz hasiko. Bizi daupen, emaiten datako zu, justoki, holako tresna uh, bati eta holako libulu bati? No, zail da hola erratia, mainan, uh, ikusiz uh, dena den Euskararen bengai uh, hori egonen dela. Programetan gertatzen diren aldaketak uh, ez dut eragin handirik, gai horretan. Uh, frantzia mailakoak ez baituta xola handirik, ez, eta beraz, uh, irakasleen eta Eta gure artean zinkatu irizpidean arabera eraikia baita pentsatzen da luzako Amagorteko gutienik. Eta beraz egitean pentsatzen da, eh, gauza sobera temporalik ere sartzea. Bai, ez eh, sobera tempora, temporalik, ez sobera diadanik, ez sobera zahar direnik ere. Eta okay. hemen dik Amagortera hono zaharako izanen baitira, bera zehantxeatu gira gauza freskoen sartzeat ere, ez da, ez da ditin sobera. Zahar izan, eta bai gero biztan da horri pentsatu behar dela ere, badakigu Inala ere zehatz uh, Irakurri zuzendu eta Eta abartzen, badakigu Ez dela material behirik eh, Ainla asterateako Bo, unaizu beldia midesker uh, Hau, uh, mentuaz uh, Ikastetxeetan Bai, mentuaz, uh, segur Irailetiko iti uh, atzemaiten alko dela Eskora bi Hori da, irailetiko iti, Euskarabi, Gidaliburua eta, eta material gai -geria.